ka një mënyrë thot një pyetje që ka ardhur nga interneti, a ka një mënyrë thot të shpejt dhe të thjesht për të qetësuar në çështet e kaderit. Ne besojmë se çdo gjë është në kader. Ëh, më është çdo gjë është e caktuar nga Zoti. Është përcaktuar nga Zoti, është mirë projektuar nga Zoti. Por besojmë thot se çdo gjë është në kader, çdo gjë është e shkruar. Atë si mund të qetësohemi ne përballë kaderit të Zotit? Sepër dërsa çdo gjë është e shkruar nga prej Zotit, e caktuar nga prej Zotit, atër pozicionimin ku është. Në këtë botë. Themi kjo është një pyetje shumë e thjesht, cilën e ka mbosh shoktë Muhamedit (sallallahu alajhi wasallam), se nëse ke ne kemi kët breng, kët breng nga pas diktatorëz, të cilët janë lajmëruar për kët sekret. Ka dhënë sekret i Zotit. Si më thon puna e Zotit. Kështu që sado që të mundohet njeriu ta komentojë, ta interpretojë, prap do të mbetet një lloj Deficiti, sepse është puna e Zotit, sado që të mundohesh ti të interpretosh punën e Zotit, të je i mangët. Paigambëresia e sasem gjithsecilit për ju, maminkum, illa wa kutiba lahu maq'aduhu min al-jannati aw an-nar. Nuk ka asnjë për ju, vetëm se Zoti ja ka shkruar vendin ku do të jetë në xhenet ose në xhenem. Ka një ditë tjetër që një ditë pejgamberi sasem ka nxjerrë një sipit pusullë e letre të madhe, që nuk ledzohet aty nga larkë se që fa ishte shkruar. Dhe tha, kjo është lista e banorëve gjenetit gen me emrat e tyre dhe me, fare, me, me, dhe me fiset e tyre. Pas ta i letra u shdukë, pas ta i nëzori një tjetër, dhe tha, kjo është lista e banorëve gjenetit. Shkrujt. Për këta ashtuja tha në këta atyth, njëse cilit tha, jo shkruajtur, vendi ku do tjetë në gjenët ose në gjenët. Kështë që të simë në kuptimin e kadirit e preku dike prej njëzë që ishin prezent dhe tha ope i gamëri Zotit. Nëse punët jenë, ne tha punojmë gjojë e pytjet. Ne punojmë për atë që do të bëjmë apo për atë që është bërë. Ne lodhemi dhe mundohemi për dishka që do të Meritojmë, si me thëmë, apo për diçka që që ka mbëdhën? Tha pega me nësasem, ju lodhënë dhe mundohënë për diçka që është mbëdhën? Vashdojmë përëtësi, thot atëherë, pëse ne mundohëmi dhe lodhëmi? Përgjigja, i amelu, fe kullun, mu jesë serun, lima huli kale, punoni dhe veproni, se gjithse cilit në këtë botë, Do t'i lehtësohen punët Për vendin në të cilin a i është kryuar Gjenet liut në këtë bot Do t'i lehtësohen punë të gjenet live Gjenet liut në këtë bot Do t'i lehtësohen punë të gjenet live Në hadith tjetër Për jamenës ose më ka thëm Pse po e ja athëm ta hadith e Po e ja athëm ta hadith e për të kuptuar sa është e vështirë që mendja njerëzore të kuptojë sekretin e Zotit që ka e ka më një kader. në kader. Thotë një hadith tjetër, Allahu xhënizelalu ka kriju shpirtrat e njerëzve ju ka paraqitur veten e tij, dritën e tij. Kë ka zënë drita e Zotit do të jetë udhëzuar në këtë botë. Dhe kush ka mbetur ka mbetur në atë kohë errësirë do të jetë pa udhëzuar në këtë botë. donë një ditë tjetër. Thot kur i ka kriju Zoti shpirtrat, ka kap një grusht, ka thon këthe në xhenet wala ubali. Tab ka kap grushtin tjetër dhe ka thon këthe në xhene mola ubali. Ai këto do të jenë në xhene më së dumi a dit. Këto do të jenë në xhenet, e së dumi a dit, dhe këta do të jenë në xhene, në xhenem së dumi a dit. Pra çështja e kaderit është sekret i Zotit që nuk mund ta zbulojnë dot njerëzit. Megjithatë, duke qenë se feja jon është shumë e thjesht, shumë e letë për të kuptuar dhe shumë e perceptuashme vinë komentet që e shpjegën këtë qështje. Në themi që ka deri nuk kuptohet për nuk kuptohet katërgjera. Dijen e Zotit absolute, qëra ka ditë Zotit e ka shkryt, qëra ka shkryt dhe ka dasht që të ndodhi dhe në momenti që ndodhë Zotit e kriam. Dijen e Zotit e shët absolute. Të gjitha këto që unë i përmenda pak mëherë që në Në pamjetë parë janë të vështira për të kuptu Po kuptove dijen e Zotit E kuptonë se qëpa kanë do Si Dija e Zotit do të thot Se janë shkuar për nxënët të merituarit Ju ka rëmë drita të merituarve Dhe janë futur ke grushti I gjenetlive të merituarit Janë shkuar për nxënët të merituarit ka ngel në arësirë të merituarit janë futur këgrushti e xhehennë nive të merituarit pse sepse dia e Zotit është ajo që neve na ndriçon për këtë detaj shumë tranzishëm në çështjen e kaderit është detaj shumë i rëndësishëm pa nëse dikujt e ka shkuar se është përvanon në xhenet e ka shkuar tru pse Sepse e ka ditë Zotët se e mëriton Nëse dikë e ka zënë drita e Zotët E ka zënë se Zotët e ka ditë se kjo është, është a i që e mëriton Ti bjeri drita ime E qartë të vlezën? Pa Zotët e ka thonë udhëzimin, gjenetin atyre që emeriton, e mëriton Dhe e ka thonë mos udhëzimin, humbjen, mos besimin Gjenemin atyre që e mëriton Po atër cilë është pozicionu imë në këtë botë, të i thjeshtë do tjeshtë merituës i asaj që Zotër e ka ditë se ku do të përfundojshë. Me vebërat e tua, më falë, me vebërat e tua. Pra do tjeshtë tje ja i cili pas taj e meriton me vebërat e tua një gjithë tjilë. Sepse do të kishtë shumë të drejtë gjahen e mliu të është o Zotë, po të së më provo dhe, Do të kishtë e drejt gjenili, do të të shte? Mund të kishtë e drejt. Sepse, të drejt s'ka asë kush. Pa, puna shtemi mund të kishtë e një loja është të po, të të të të të të të përën, të të faktë në ose zotë në kishe pravu njerë, se ndo është do ngu më qenë, të më pas përqenë me dhe voqë mësa e bu bekri. Mund të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Se so, unë do të dinë që më i devaqëm se e bubekërin, më i devaqëm se e omerin. Për këta është të sot dhe zote e bugjenin në këtë dynja, që më stot dhe bugjenin dit një gjukimit, që e o zote për po ti më bravojsh e jërë. Pra, Allah unë në kapru nërë në këtë botë për të vërtetuar dhe për të merituar ati që ne kemi merituar në dhije në zotit. Këta është suje, thonë ulema, dhia e Zotit është dy lojesh, dhia e Zotit absolute me gjdoj gjë që ndodhë, dhe dhia e Zotit absolute me gjërat pasi ndodhin, ku është dalimin nërmjet dy dhijeve të Zotit. Ka dallim, po ka një dallim. S'ka dallim këtu në teori. Dija e Zotit për gjërat pas se të ndodhin është njësoj si dija e Zotit për gjërat mbasi ndodhin. Është njësoj. Mirë, po në konceptin e shpërblimit ka dallim. Zoti shpërblen për dijen e tij për gjërat mbasi ndodhin. Dhe nuk shpërblen për gjërat e tij që i din pastë të ndodhin. Po Zoti, ne këtu ju provojmë në mënyrë që ta dim Se kush është muhaxhidi nga mezi juaj dhe kush nuk është? Pse Zoti pa ubo lufta nuk e di se kush është muhaxhid? A e di apo nuk e di? A e di Zoti pasmë nën luftë se kush do të jetë muhaxhid? A e ka ditë ngjall? Mir poshpëblimi si muhaxhid kujt i jepet? Mase të ndodhi. Shpërblimi i jepet mase të ndodhi. Zoti nuk e ka ditë se kush do ta falë Yasin son? E ka ditë, shpërblimin për ata që falin jëtësin, kur e jëbë Zotit, në basë falë, masë i falët jëtësia. Thotë Zotit Gjene Gjelalu, e hasi bën nasu e jutëre ku e jëkullu amënna wa hum la jëftënum, fe le e alëmënna Allahu lëdhine së dhe ku, ve le e alëmënna lë kadibin. Mosë valë njëzër kujtuan se do të tonë besuam dhe ne nuk do t'i së provojmë, jo, Zotit ka për ta ditë se kushë ka qeni sinë qertë në fjallën e ti besova dhe kush ka gënyër. Pse Zotën nuk e ka ditë, dhejë sa të spërvojë një rinë, jo, Zotën e ka ditë, pa të përse thotë, thotë tu, dhejë sa ta di me kuptimin e shpërblimit, në basin në do të dhe qka. E në cishme të themi dhe njëherë të këqështë e akaderit, temi qështë e akaderit është sekreti i Zotit në tokë, dhe nëse një ju kuptonë, dhjen e Z Nuk ka asnjë problem me kaderin. Dhe nëse njëu ka probleme me dijen e Zotit dhe me drejtsinë e tij, atëherë nuk i ka të qarta çështet e kaderit.